Краби та інші ракоподібні Краби належать до групи тварин, які називаються ракоподібними Ці істоти не мають кісток і вкриті твердим панцирем До ракоподібних також належать креветки, омари, водяні блохи, дафнії, мокриці та морські жолуді. Всього існує близько 42 тисяч видів ракоподібних їх тіло захищене твердою оболонкою. Ділиться на сегменти, до яких прикріплені членісти ноги. Краби, омари та морські жолуді вкриті особливо товстим панцирем, що містить велику кількість вапнякового матеріалу і тому нагадує шкаралупу. Очі на стебельцях У природі налічується близько 4500 видів крабів. Найменші з них – крихітні краби-горошенки, менші 1 см у довжину. Найбільші – велетенські японські краби, які живуть на морському дні. До такого краба відстань від кінчика однієї ноги до кінчика другої інколи досягає 4 метрів. У крабів 10 ніг. Дві передні з них – клешні, а очі – розміщені на кінчиках стебелець, можуть рухатися вгору і вниз. Звички крабів Краби зазвичай живуть у воді чи поблизу неї. Великі краби живляться в основному загиблими тваринами, яких вони розривають клешнями, тоді як маленькі краби підхоплюють дрібні шматочки їжі з морського дна. Чимало крабів рухається на суші боком. Краб – пальмовий злодій. Вибирається на пальми за кокосовими горіхами, які він розкриває своїми могутніми клешнями. Тіло краба захищене міцним панцирем-оболонкою, яка з віком краба під час линьки змінюється на більшу. Краб-самітник не має власної оболонки і повинен оселятися в порожніх мушлях молюсків, щоб мати прихисток від ворогів. Коли краб виростає, він знаходить більшу мушлю і влаштовується в ній. Перетворення личинок Краби та інші ракоподібні розмножуються, відкладаючи яйця. А вилупившись з яйця, крихітні личинки плавають у воді і зазнають кількох послідовних перетворень, під час яких форма їх тіла змінюється. Перш ніж вони стануть, дорослими особинами. Личинка креветки повинна пройти кілька стадій розбитку, перш ніж перетворюється в дорослу особину. Спочатку самка креветки відкладає кубку яєць. Яйце містить науплеус. Згодом науплеус стає зоеа. Зоеа перетворюється в мізидну личинку. Мізидна личинка стає дорослою особиною. Ілюстрації Життя на узбережжі Більшість крабів живе в морі чи поряд з морем. Але чимало з них пристосувалося і до життя на суші. Наприклад, сухопутний краб. Його ноги пристосовані для ходи, тоді як морські краби мають дві ластоподібні задні ноги. Будова тіла краба – антенна. Тіло краба захищене міцним хітиновим панцирем. Черевце у краба м'яке і надзвичайно вразливе під час нападу хижаків. Ноги – щеленисті, а задня їх пара пристосована для ходичі плавання. Самка краба носить яйця прикріпленими до черевцевих ніжок і захищає їх закриваючи хвостовим плавцем. Передня пара ніг, клешні, пристосована для хапання здобичі. Клешня має два пальці: рухомий і нерухомий. Очі на стебельцях забезпечують крабові широке поле огляду. Два набори рухомих ногощелеп подрібнюють поживу і подають її до рота. У самця ваблячого краба дуже велика клешня. Він махає нею, щоб привабити самку. Рак-самітник живе в порожній раковині молюска, яку він тягне за собою. Вузькою клешнею омар розриває на частини мертву рибу, а потужнішою руйнує мушлі молюсків. Креветка інколи досягає 40 см у довжину. Вона живе... В чистій воді і має 10 ніг, як омари і краби Водяна блоха або дафнія Одна з найдрібніших ракоподібних Її довжина від 0,2 до 18 мм Мокриця Єдине ракоподібне, яке живе тільки на суші Захищаючись від ворогів, вона згортається в клубок